بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس دادے یا تنو دمہ کبل آیا تنو سرام و ناسبت او ربت واضح تے مخقدام بیان شاید سو کفر کیا و ظلم کیا نا اللہ دو عطا تا جہنم لا سمکی و جہنم تب اولیو فمیشہ ہمیشہ بجہنم کی اس اللہ دا تا جہنم دا تا بچاؤ دا پارا اسباب او طولو انسانانو تا اللہ خطاب کئی کہ یہودیان دی کہ یہسیان دی او ک کافران او کسی کان دی طولو تا اللہ فرمائی کجاکم تاسو ترسول تا را غلد محمد عليه السلام درسول اللہ مراد زمان خوک محمد عليه السلام دیرا غلد تاسو تاو تاسو تیسشی تا راوڑے دی بالحق من ربکم حق دینی راوڑے دی جانب دی ربستا سنا چی دینی اسلام مخیدہ خمرتی رشیووا چلنا وږي زمما په زبان نه په آخري زمانه کې پسندې د دین هغه دین اسلام دی ان الدين عند الله الاسلام او درم سي پره کې دامت ترشي يو ار دين اختيار کینو الله تعالی په قیامت کې د دلندر انسان نن قبلې هرګزنه نو الله فرمائی جی دا پیغمبر محمد علیہ السلام تاسو تراغلے ہیں نو پیغمبر دا زکر چرا اللہ دا ترہ پراتلو گی نو پیغمبر دا او دوی مخبر دا دی دینی اسلام حقانیت بین شا اللہ و تحقوئے چکم شیر اولیدنو حق دے من ربکم دا جانت دا نو تاسو لسپکار دی نو الله دا بیان بین گی ایمان را خیرن لکم دا ایمان را ول بستاسو لپاره ډیر بهتري شي پس ایمان را پدې دی اسلام باندې پدې پیغمبر باندې خیرن لکم دا ایمان دستا وسوډه لپاره ډیر زیاد بهتري خیر ولکېږي ډیر بهتري ټول انسانانو ته پدې جملې کې حکم ایمان ورغې ایمان دار بهتريین شي اول پسی اللہ دویم قانون بیانی کچھنی تاسو ایمان نر آوئے نو بیا خبر داد زرر در خپل زان که الله یا اللہ تزرر نشیور پولی اللہ تزرر نشیور پولی نو داگی دا دلیل بیانی فا این نلی اللہ ما پس زمان که تاسو ایمان نر نرا اندران په ایمان الله سکه که ازمق و اسمانونو کی چیسو دی کی او موږ په کې چې سدي دا ټول پټول ده الله تعالی وکانه الله علیم حکیم الله علم والنه نو الله تعالی په اخر کې ا د علم مطابق چې کم حق دینده اخر زمانه کې وي ا حکمت والره حکیم ذات دې یا اهل الكتاب مخ کې عام ښتاله اوس اللہ تلا اہل کتاب و سنان او عیسیانو سنان سو خبری کرے نو اللہ تلا برمائی چہ اے اہل کتاب و یہودیانو عیسیانو لا تغلو پی دینکو خبل دین کے دا حد نہ تجاوز مکو یو شے کے دا حد نہ تجاوز او دا حد نہ تیری الله وی ذکر په کل دین کې مکول خو بیا دا یا ساتای چې څنګه دا تجاوز دغه په دین کې حرام او د حد ردل ند ا الله تعالی په دین کې هم د حدت ردل او د حدت تجاوز کل ا حرام چې کوم الله په بیان کړی دی هغه کې بعض زیاتې ملګې دا تجاوز د په یو جانب او چې الله کوم حکم بین کړې ده پاږی کې بکه مېم نکې د تجاوز د کوبن جانب کې مونږ نه تینځنی بین کړ او پنځنی دننه چې درې کی او درې کی نو نه به کومه او نه به دا څنګه چې به هر شی کې صدقات وکي په زکات کې په خیرات کې چې کومه طریقې الله تعالی خو له نارغ طریقې ختمولو او پاغي طریقمانده د زانا سیواوالین نه پکار دې ته غلو ورېږي او بیاننا فرمایي دغه غلو بیان کې په غلو کې او خبره را پدې کې پاللا درو او ولا تقولو علی الله الا الحق دای بیان شي ذکر تاسو مو آئے په تعالی باندې هغه خبره چې هغه درو وی الا الحق مگر چې کومه خبره حق وی او حقیقت وی نو هغه نو تاسو سو چو کئی چھیو خبر سڑے دن کی ایزا پا قیدہ پا اللہ درو ہوئی لگا ایو سڑے مسلاً وی زکاة را اغت انگیشت مر اوز دیتا دی دن وی آدادین نگڑی دا الله باندے درو اللہ باندے دن نگر سو منظر کے ایزا پا کمیزی آتے ہو خیرات کے کمیزی آتے ہو کی بلی او مسلا کے کمیزی آتے و کی نو دا پا اللہ باندے درو جوڑی ګمولم پالنه درو وی لځه الله کم دین نه بیان کړي پوره دي او مته پکې زیاتې کې دا پالنه درو دین الله فرمای ولا تقول على الله الا الحق تاسو موای په الله باندې مگر اخر خبره چې کوم حق نو را یو قانون شه د ټولو بدعاتو د طاراتو د رسومات د پاره چې کوم بتوري دین او بتوري ثواب کولیش دا دی وزاحت نه دین چکم شے بطور سواب و عبادت سیوہ کولی شی و دا دا غیر پر کانوم شدہ پا اللہ باند درو جو رول او دا پر دین تجاوز کول کولی او زیادت کولی یا کمی کولی دا ناجائز دل تاکی اللہ ترہ چونکی یہود و عیسیانو تا خبرہ کئی نور پسید دا مثال بیانی او د دی جملو وزاحت بو اسر مش چونکی الله آواز چاہتاو کو یا اہلل کتاب اے اہل کتاب نو اغی یو سوا دا غیب الله باندې درو جول سو نو دا غیب ان رب سی الله په خپل کې انم عیسی بن مريم مسيح چې دی عيسى مسيح دی عيسى چې دی دا زید المریم عليهما السلام قدوالو دې سلامتی نو تجاوز کو دے دوالو پیر کو کہ کلا ایسان علیہ السلام د 500 ور کولی يهودانو کمرکی حق بیان نکره کمرکی دی ایثار کو او 500 بل کستاو شوی سلام الله علیه قد دروازه پیرکو کی اختلاف پیدا يهودانو کې خدامخ کنه غلو او تجاوز دی بہت ابن الزانیوی د زنا کاری دی رسول سلام يهودانو کې خدامخ کې تجاوز موجود او بعده مو کمن مختلف پیر شو عیسیانو کی بیا غټ غټ پر کیچي دي اصلور پرګيري يا يا کو دا يوم ملکاني دا دادل پر کیوت دا الله زوي بس الله برکدا الله زوي دبر وسره ناس ته نعوذ بالله من زال الله کبيبا نرت کې جي عيس ابن مريم عيسى مسيح عيسى جو دادا مريم زيو رسول الله دا الله پیغمبرو دا الله زوي نو او دا مريم عليه السلام زيو نو پدې وړ چی دیوتا اللہ <سؤال> ویدہ اللہ زوی الله نوی خدا دوارا پر گیوتا اللہ ویدہ اللہ فرمائل دا الله نده بلکہ دا خود بند د بندنا پیدا لی او عیسیانو که درے مر پر کرناز توریه دا اغیوت ابن الله دا اللہ زوی ویدہ اللہ تعالی زوی ویدہ نو اللہ فرمائل عیسی بن مریم دا دا مریم زوی دی دا اللہ تاسو نده غلو او تجاوز مکو ہے زیادت مکو ہے زیارت مکہ الله پیغمبر دې نو الله زیوته وای او يهوديان هموي زيارت مکہ وای دا الله پیغمبر دې نشان ول دور مکہ مواجد zina پیدا وته نو يهوديان هم زيارت کوي د zina پیدا کوي عيسای هم زيارت کوي د خپل مرتبه نه اوجته او د الله زیوته الله او بل پرکره نو هغه دا دریم خو د له خدایان دې دا دریم دې دریم نو حال عیسایانو اغا اولو او پالہ باند درو عبدای جو چیص علیہ السلام د خپل مرتبه نه او یہودیانو پالہ باندې درو عبدای او تجاوز وکړي عیسای علیہ السلام د پیغمبرانه مرکته کو بلکې یو پاک انسان د مرتبین نه مرکته کو بلکې د زناکار زوینو نه نالہ دعا له دو پرمنده کارم کوي اهلی ولوم کای الله ضروم وای حق خبر کای انما المسيح عیسی ابن مریم مسیح مسیح عیسی زیده مریم چدی رسول الله د الله پیغمبر دیو نو را درغه پریوان د جن د الله زیده ندره خدای او نه خدا رسول الله د الله پیغمبر دی په کی بیا رچی وکلمت هو الى مریم وروح منه او بلدار دردی دیو شبی جواب دی چیدی بھائی عیسیٰ علیہ السلام زکر خریر ہے چکم انسان پیدا شو بغیر دپلا رانو داخل بندن رے زکر بند بغیر دخررننی اللہ تعالی راگی نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک دیو مریم علیہ پیدا شو نو دی بدا خبر غلطا قولا او یهودیانو بدا خبر غلطا قولا چی دا دا اللہ دا ابن الزانی زکه دے چې الله تلا پیدا کول کوئی نو بغیر دبلار نکی نو پیدا شنو پتا ہون لگی دا چی دا دا پاک دامنی خصیص دوئے ندے نو دو, دو دوار پا خلطے کی واقعی یو پا با اللہ بانے الزام لگو چې او پل بندگی سرا را گئے اونی دیشو او یهودیانو اغبتو مریم علیه السلام باندې په احمد لغوی دا پروګرامونه خزانه نو الله کاږي چې جواب کوي و کلمتهو دا عیسی علی السلام دا الله کلمه ده یعنی مطلب دا دی چې شد الله ادب کلمې په سبب باندې ده پیدا شوی ځان پویا کې دی زمونږ استادو د پیدایشت پرسو اسباب دي او عیسی علی السلام د پیدایشت پرسو اسبابو په اسانه پوښې منګم تاسو دا الله کلمې دا الله کوونکی باندې پیدا شي یو پیدا دا الله د کلمې د کله چې الله یو شی دوی پیدا شي دا غینه پیدا کېږي هیڅ نشي منګم تاسو دا الله په کلمې د کوونکی باندې پیدا وي صلی پیدا او پرګور دی زمونږ استاسو مکه دی یو مذکر او دی او مونث دی او بل سره ملاب شول دا لایو بیا دا غینه پیدا شي زمان مورمشتا اپلارمشتا او دا کمخ که طولی او دا اغیر سره سره کلمه دا کنمشتا نو عام طور زمان گاستاسو دا پر نزدی سبب چکم ده مجازی سبب چکم ده عام طور که دنیا کی اغیر تنسبت کلشی نمون بایده دا پلانکی نپیداره دا دا پلانکی زوید پلان اغا کن کلمه چکم سبب بایده ده چې اصل پیدائش ته پر سبب زمون د الله حکم دی هغه ته نسبت نشي کولی عام عادت او عام سبب ته زمون غستا سو نسبت کولیش او د عیسی السلام د پرد عام سبب نو د مور خپلر ملاوت او دا کرانګي نو ته ملاید زخه بری ترې دا کولې نه وې مسکی صرف د الله تعالی په یوې کلمه سره پیدائشې بل سبب و نه د دې وجه الله فرمایله کلمته دا مریم علی السلام زینا کارنه سہیش وکلمه متو کلمه ده الله ده کلمه الله سره پیدا شوه په کلمه ده کوم پیدا شوه دی بتلی نه کړ خبرم ده ان راضی وکلمته الله په خپل باندي ناوذ بالله من ذلک داغه وته شوه نه دی وکلمه دا ده الله په اردر او پا حکم باندي ده الله اردر او حکم او کلمه ده دا الله په هغه پیدا کړ نو پدې کې دې یوهودیانم جواب شو دی عیسایانم جواب او پرسی اللہ فرمایو و کلمتو هو دا کلمہ اللہ رسول دا ال مریم مریم علیہ السلام تا بواسطه د جبرائیل علیہ السلام سلام وروہ من او دا عیسی علیہ السلام رووت نه منو د جانب دا الله دی ان په باندې منځن کوکه د دینه ازیان قران کې غلط مطلب علی او دا څو قسم نا چکاله و په د نجران راغه ایسیان را له نبی علی السلام سره مناظره لره له حضرت مریم کې مفصلی کیسه کړو نو داسې کیسه ما آیاتو نه قران کې نبی علی السلام تابو کول غره وایته په خپل کتاب کې نه چې وکلمته هو وروحه منه د الله روح دی نو د الله روح څه شي ینه د الله زنه نوذ بالله منځه روح پڑھی روح قران تمالیکی ګلکه قران کې راځي وکذالک او عین له روحن من امرنا الله دې موږ تاسو ته روح وحي او قران ته روح ځکه وای چې په دې سره د انسانانو روحونه ژوند کی الله ته زموږه ستاسو روحونه ژوند کی د درس په برکت باندې چې کم نه کینی درس ته د روح په مړ ټوله دنیا په سیمه دی او دا شی په بوجکیږي ذکرو په دمدی د ژوند ته نه پری مړ رو پال دې د نشه ویناسه ا جګم پس لګل کینې دل بیا مزور نو قران د انسانی ارواح او د پارا ژوند د دنیا بدن د پارا ژوند د ازاګاني دی ټول څه مند وه او دا ټینګ چوتناسه د نو قران ته موږ ویری کی نسنگا چه قرآن سر الله تلا روحون جو اندی کئی عیسی علیہ السلام و سلامن پیغنبر و دحل کو روحون بیجو اندی کول بیانون بیوتا کول او بلده کی اشاره پا اشارہ بالطرف تبدا کستاس دخیان ویدی عیسی علیہ السلامی او موجزا و و الموت بی اذن عیسی علیہ السلام ویدی مر جو اندی کول بیانون بیوتا کول روحی و تزکوی دعوه کار بی روحون ایسه علیہ الصلوۃ والسلام ارواح جون دی بول و حکم د الله تعالی اولا خبر دا دا روحی و تزکیوی چې بل معنا د روح دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لکه قران کې علیہ الصلوۃ والسلام هم الله روح ملي دی روح القدس پاک روح دی ایسه علیہ الصلوۃ یا پاکیزه انسانو نو دا غږ بلوات کې پاکیزه انسان تمرخویلې کې ای عیسی السلام پاکیزه انسان دا دایو پاکیزه ورو په جانب د الله نو بیا مطلب داشو یا روح مطلب دا ده چې دا معجزه الله ور کړی او یا روح نو مطلب دا کښې چې پدسر بعد الله تعالی د انسانانو په ژوند او روح کامل الادراک کامل انسان علاق ویساو نروخ می بختوکی ہوئی نو پاک انسان تا پرشتا سپت انسان تا اگر تم روح ہوئی لکی گنو دا روح ہوئی او بل آخیری مانا لتا کم روح مونگتا سو طول روحونا مونک شتاو کریشتا شتا نروخ سر یونتا که دل تا که مقدر دا انشان اللہ را بشی بالی زیگی بٹکی رو باسو کنی معنی بگرد وڑی را روان نور پسیدت دلیل واما ادا معنا غلط نه درځنه موږ به سو باز ځکه ته ټکه روانه باندې معناو کنه کافر بشي دا جنت ک مطلب د وروحه منه او حاولنه درځانب الله موږ هم تاسو روح ک له یو بدن دی یو راکلوته او عيسو عليه السلام مول ک فات شو دا خبره چې خاص هغه الله روح ولاو نه راکنه لري خبره دي چې څنګه جبريل عليه السلام برزی کړه کوزي آسمان د را کوزي روحونه جن دي کې لیدلي د دی الله حکم سره او دا قرانګي ا خالص روح د الله د طرفا مور د سبب ورله دنیا کې نو لنادي وجه الله تعالی ورور او دا خاون وروته روح په کې پاک روح, روح په پا منو د جانب د الله ورپسې الله پر مې پر امینو بالله اي اهل کتاب يهودانو عيسى ام بامن بالله الله ایمان دار او انجیل کی او بلا ما نام دار نئے رسول روح بے لکی کہ پہ انجیل کی در دی پہ انجیل کی روح پمانا دو واعز انسان سر رہا وعظ کونکی عیسیٰ علیہ السلام وعظ کونکی مو فآمینو باللہ اے احلی کتابو ایمان دارے پہ اللہ بانی ورسول ورسولی ہی او پہ طولو پہ رنبرانو دار اللہ محمد علیہ السلام حمرہ لے او پہ عیسیٰ علیہ السلام حمرہ لے اے یہودیانو ابو زانیہ او تموائے الله ورکموائے پیسہ علیہ السلام ایمان دار ہے اور نبی علیہ السلام ایمان دار ہے ولا تقولوا او تا تاسو دا خبره مکه وای خدایان دري دی وسه خدایان دري دی دري کې بیا د خپل تفصیل چې دري کوم باندې نتاستم اوی چې دیو الله تعالی کی او د عیسی علیہ السلام مو کی او علیہ السلام بیا مختلف اقوال لري خود دوم را قدر خبر ادا چې دی با دایان وی درې چا به درې د درې وي او چا به وی درې د الله دا خبر اوکړه چې دا خبر امک کوي ولا تقول ثلاثه خدایان درې دا ما کوي ورپسې چې کوم خبر مې راکول چې بازی زکه بټکه را واسي لغوی ترجمه ته وګوره بالکل غلط رازي الله وي انتو منش خیر انداز ډیره بهتر نه لکم چې پر بهتره خبر اي چکه کم است تاسو د پر بهتر خبري الله ویل نه دا, وی دا, دا خبره صحیح دي دا غلط ده د بهتر خبري نه منئشه دا ده الله تعالی فاز هدي کې او ټکي مقدر دي ووښي وتا انتم الله المنشه د دري خدای نه دا خبره مکوي خيرلکم ووکسدو خيرلکم او کسدو کې دا هغه ډېر بهتره خبري چې هغه الله وحدانيت کې دا, دا, دا, دا بیان ورسي الله کوي چ هغه به تر چه څه شي دي ان ته منيش د روح دا یما دا خبره مکو او قصد کان خيرن لكم دا هغه ډېر به تر چه څه ستو ده پر به تر دي چې هغه سره انما الله الاهو واحد یقینا الله چې ده الله یو ده سبحانه او پاک دې خبره نه اي يكون له چې ده الله ده پر دې بچي شي الله وخاصه دلیل د دلی دې خبره ذکر کړي چې الله بچي ته محتاج نه دی بچي دا به سب محتاج وي چې دا نور ریات سامان ولا په کاري ګډه ګټو ولا په کاري الله ته د پر عرش اشکا له ما په سماواته و ما په الله ته د بچي ضرورت نشته ځکه د الله ته پر هغه سوجي کوم په اسمانونو کې دي او فوز مو کو کې دي وکتاب الله وكیل الله ته د بچي ضرورت نشته الله په خپل کارساز پکلیمی دو پنس را حریو کار سازی اللہ کده اس چیز رو تو نشتا بستہمیہ بزیادی یا ایوہا ناسو اے خلکون اے یودیانو عیسانو قد جاکم الرسول قد جاکم تاکیق سراغلتا ستا الرسول پر انبر محمد علی السلام بالحق پہت دین سرا قدین اسلام سرا من ربکم دجانب درستا سنا فآمینو خیرا لکم فآمینو قسیمان راوے خیرا لکم داڑیر بہتر دستا سر پارا و ان تذكروا فترات سو كفركم نزان ته وزرار ور کله ته زرار نشي ور فَإِنَّ لِلَّهِ مَا رتول دي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا تَنسَأُ لِسُنْدِي فِي السَّمَاوَاتِ وَجِيدِ إِسْمَانُكَ وَالْأَرْضِ وَدِيبِ مَكُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَوْ بِاللَّهِ كَالَّذِي أَتَانَا وَلَازِ حِكْمَتُهُ وَلَا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ كِتَابِي أَنَّهُ كِتَابُ دار تاثولو او تجاوز مکو ایکیدین کمپدین اقبل کی ولا تقولو عالاللہ او تاثمو ایتا اللہ تعالی باندی باب عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ حق مگر وینا حقا و ثابتا حق برکا ویدی صاحب باب کی او داری حق حبری بیان اللہ تعالی ورکسی پر اقبل انما المسیح عیسیٰ بن مریم انما المسيح يكن المسيح عيسى عليه السلام ابن مريم زيد مريم دې او ته ځکه نسبته وکړ چې تاسو په پدې کې دې عيسى عليه السلام د لار نشره مور ته نسبته کیږي هغه ابن مريم زيد مريم دې رسول الله پیغمبر د الله دې وکلما توو کلمه الله ده په سبب د کلمې پیدا دی الله هر څو لیدې کلمې لره الله تعالی اله مریم مریم علی السلام ته واسطه د السلام سره بش ان شاء الله سمسی برک په تفصيلي راشي چني عمل او جبرئیل علی السلام له حبشن سويہ قال فتمكن لها بشرا سوي انت براشي غير متماثل شو مخامخ شو غير توازننا قنا وامن كنت تقيا غيرت تكوني انساني التب تفسير واقع راشد جبريل السلام بوصيتوا وروح منه و هاوند منه دې جانب د الله نه و روح منه دې جانب د الله نه نه فامنوا بالله ورسل له اي اهل كتابوا امنوا بالله الله بندي ورسل له پیغمبر الله بندي ولا تقولوا تصموا وينام كوي کی دا مساتہ سلاستم چدری دی خدایان زمگا دری دی الله ودا کی دا مساتہ دا غلط خبر ائ انت هو د دین منشه خیرلکم او کس دکا ورادو که خیرلکم دا ډیر بهتر شه چې ډیر بهتر دی لکم تاسو لپاره چه مسله توحید اور بس بیان دی ان م الله إلاهُ واحدد انن الله یقنن الله جلا هم واحدد ما بدي د يدري سبحان هو கூنا شبحانه هوفا کید د پارا قونه دا چې شي الله دطرا ود بچ ځ مختاج د رس سرشته لهما ب السماواتي د الله دطرا خاص دی اللہ دا پارانا دا بلچا دا پارانا ما آغا جملہ سی زندیر سماواتی چکائنی اسمانوں کے و ما آغا طول سی زندیر پی لان دیر چی بھی بزمکو کے و قفا باللہ وکیلا و قافی دی اللہ تعالی کارسازا ان کے اس ضرورت نشتا یا اول اولین یا اخری آخرین یا ازل قوت المتین یا رحم المساکین کریم احضاء دامن سے کہوں بیان شو احام مسئلہ دا تدید الاسد دو پرکی یہودیانی سایان برباد نن داشی اللہ مسلمانانو کیم شورو دے سوک پغلو کیلی پبرت لی دی یا اللہ سوک پکتت لی دی مسکے چلی دن خلق دی اللہ ستا پا مسئلہ چې چکم ستا دین دے پاکیباندے چلی دن کم حلق دی یا اللہ کم دی یا اللہ کریم افرائی دا سیوا دی یا اللہ افراد تفرید مسلمانانو میں ختم یا الله کریم خپل مونږ هم د خپل خلقو ته ورزې مناسب انداز باندې په صحیح انداز باندې په دین حق باندې یا الله دې فرات او تفریق نه پاتې کریم خپل پاک دې یوه ځانوی سینه د شرم مسلمانان محفوظ کی یا الله تا او څومره توحید بیان کړي وحدانیت اې بیان یا الله یا الله مسلمانان د شرم محفوظ کی یا الله ته راضي شي کریم خپل رضا دنیا کې یا الله <سؤال> قبر یا الله <سؤال> استامکه چې دې ګوري یا الله ته زموږ رازي په الله زانه سيبر ورزه صلی الله تعالی علیه